Tizenkettő. Nincs kegyelem. Veronika csak a barlangban tért magához. Rózsa kissé megkönnyebbült, amikor a lány lassan felnyitotta a szemét. Feleszmélt, suttogta Siklósi bácsinak. Veronika ilyetten kapott a föléje hajló öreg karjához. Máté, Jakab, hol vannak? Maradj nyugton, elmentek az eszéki útra. Simogatta meg a riadozó lány homlokát Rózsa. De Veronika minden erejével felült, és hol rózsának, hol az öregnek magyarázta fulladozva. Kelepce! csalták őket! Menjetek utánuk! Félre beszél, szegénykém. Súgta az öreg siklósia a cigánylánynak, majd megnyugtatóan ölelte át Veronika vállát. Pihenjél, kedvesem! Te most csak pihenjél! A nagy fakulacsot a lány szájához emelte, hogy enyhületet adóbort itasson vele. De Veronika félretolta a fakulacsot. Hazapokul dudva! Elárulta! Nem beszélek félre! Törbecsalják őket! Ezt már olyan határozottan mondta, hogy az öreg siklós is beleborzongott. Rózsára pillantott, majd ismét Veronikát vigasztalta. Bízzál a kapitányban! Bízzál benne, kedvesem! Veronika csak ült, ült riadtan. Tétován hagyta, hogy az öreg ismét megkínálja a borral. Nyelte az amatos kortyokat, amelyek most a rettegéstől epévé keseredtek a szájában. Később ismét elpihent. Betakargatták egy öreg subával. Rózsa intett siklósi bácsinak, és kissé távolabb húzódtak. Én is aggódom, mondta komoran a cigánylány. Az öreg nem válaszolt. Töprengett. Megpróbálta sokat tapasztalt elméjében összerakni mindazt, ami tegnap előtt dél óta történt. Az ezredes befogadta az asszonyokat. Hatot elvittek söpörni, ahogy Juliska mesélte. Az egyiknek kifecsegte egy labansz katona, hogy másik tömlőzbe szállítják őket. Ez megsúgta Juliskának. A szakácsnő kiszökött a várból és hírül adta. Ekkor nem tudták, hogy hova akarják vinni a túzként összefogott asszonyokat. Veronika és Rózsa lementek Dudvához. A kocsmáros azt mondta, hogy eszékre viszik őket. Feltételezték, hogy tudta, mert előző este az nő volt. Rózsa ezt a hírt hozta a kapitánynak. Máté és Jakab elindultak. Azóta nincs hír róluk, és Veronikát sem akarja zaklatni azzal, hogy bővebbet tudjon meg, mit mondott a kocsmáros, és milyen körülmények között gyulladt ki a csárda. Várni kell, döntött magában az öreg. Dél előtt érkezett Jakab. Egyedül jött, elcsigázottan. Balkarján vértől tapadt a bőszájú kék ing. Földre csúszott a nyerekből, és csak annyit mondott. Elfogták. Él? kérdezte az öreg. Húszan mentek rá. Hálót a fejére. Távolról követtem őket. Szerencsére Veronika mélyen aludt. Buga elővette az ünneplős pipáját, és rátömött. Tüzet csiholt, és amikor felízott a dohány, vastagon fújta a füstöt, közben komoran hallgatott. A válla tanul sajgott. De mi volt ez a fájdalom ahhoz képest, amit a lelkében érzett? Tudta, hogy a kapitányt már börtönbe vetették, és a kínzómester minden bizonyja a szaporán készítgeti szelszámait a vallatáshoz. Nagy a kapitány, hiszen csak ő tudja botján, apánkon és a brigadéroson kívül a kurucok haditervét. Abban nem kételkedett Jakab, hogy Máté hallgatni fog, hogy nincs a fölnek olyan kínzó mestere, amelyik akár a pokol is egyetlen árulószót kicsikarhatna belőle. De abban sem kételkedett, hogy odabent a várban nem lesz a pokolnak olyan kínja, amivel meg ne próbálkoznának akár azért, hogy vallomást sikarjanak ki, akár szennyes bosszúból. Biztosan a várbörtönbe zárták a kapitányt, szólhat meg kis idő múlva. Honnan nem tudjuk kihozni. A tompa szavakra a cigánylány felkapta a fejét. Jakab, ha én öreg apám kútásó volt. kis koromban sokat mesélt a várt titkos alagútjairól. Jakab felugrott. Él még öreg apád? Él, göntérben. Gyerünk hozzá, indult Jakab. De az öreg megállította. Egy tapottat sem, amíg a sebedet tisztában nem tesszük. Jakab tudta, hogy a bölcs öregnek igaza van. Levetette kék ingét. Borral kimosták a sebet, és puskaporral behintették a nyílásokat. Aztán fehér gyógycsal szorosan átkötötték. Fájt a szegény legénynek, de meg sem sziszent, hisz Máté gondolta, most sokkal keservesebb kínokat állhat ki. Új inget húzott Jakab, és rózsával, az öreg siklósival vágtatva igyekeztek göntér felé. Veronikát Juliska és Viktor ápolására bízták. Öreg, töpörödött ember volt Rózsa nagyapja. és mint aféle öreg emberek, sokat beszélt. Régen volt, nagyon régen, de máig sem felejtem el. Kutatott emlékeiben. Sok baj volt, sokat mérgelődtünk. Mindig beomlott a fala. Mi meg újra ástuk, újra falasztuk. No, ott volt egy szörnyű hosszú alagút. Bötte ki végre a várva váltszót. Biztos vagy ebben? Állította meg Jakab. Mondom, sose felejtem el. Olyan keserves munka volt. Meg aztán végig is jártuk. Kincseket kerestünk benne. De csak a várfalat találtuk meg. Úgy véltük, hogy a tömlöcök táján. A tömlöcök táján? Csillant meg a szeme. Úgy vélem, ott. Bólintott az öreg. Sokat nézegettük az irányát. Oda vezetnél bennünket? Kérdezte Siklósi bácsi. Ráérek. Bólintott az öreg kótású. Jakab maga elé vette a nyerekbe, és olyan óvatosan lovagolt, ahogy csak tudott. Egy óra sem tellett belé, ott voltak a siklósi csordakútnál, amelyben valaha Máté bújt meg az üldöző labancok elől, és víz alá bukva pipa szívta a levegőt, amíg el nem mentek. – Ha ezen az oldalon leereszkedtek, – magyarázott az öregember – és végig kopogtatjátok a falat, meghalljátok, holkong üresen! Nos, ott van az alagút! Jakab nem volt rest. Rákapaszkodott a gémeskút ostor fájára és fokosát kezében tartva lejebb és lejebb csúszott. Araszonként kopogtatta végig a falat. Megvan! Kiáltott fel, amikor egy hosszas részen úgy kongott a fal, mint az üres hordó. Jelöld meg! Kiáltott lesiklósi bácsi. Jakab gondosan belekarcolta a kút falába az üresen kongó részek határát. Aztán felkúszott az ostorfán. Röviden megtanácskozták, hogy mit tegyenek. Az öreg kútású út közben említette, hogy van egy fiatal legény, akit ő tanított a kútásásra, bizonyos Kárászi Gábor nagytót faluból. Viktor mesterre is számíthattak. Az öreg Siklósi és Jakab megállapodtak abban, hogy még a délután folyamán előkerítik a fiatal Kárászi Gábort. Jakab, Viktor és a fiatalember hármasban megpróbálják végigjárni az alagutat. Ha szerencséjük lesz, kibontják a várfalat a tömlöcök táján, A ugyan igazat beszél a vénkútású. Siklósi bácsi, Rózsa, Juliska és akit maguk mellé tudnak még szerezni, olyan ribilliót csapnak a vár körül, hogy az ezredes érezze, a kapitány barátai mindenre készen állnak. Elbúcsúztak egymástól, és Kiki indult a maga dolgára. Amikor Jakabnak eszébe jutott fogságba esett bajtárs a sorsa, nem tévedett abban, ahogy elképzelte. Mátét bilincsbe verve egy ablaktalan zárkába vetették. úr! fogadta Bistericet a báró. Kezdje meg a kínvallatást! Ki kell szednünk belőle? Hol vannak a haditervek? Kik a cimborái?" Ezen kívül azonnal állítsák fel a vérpadot, hogy mire a tábornok úr megérkezik, minden készen álljon a kivégzéshez. Bízz a rám, ezredes úr! Tisztelgett a hadnagy, és sietett végrehajtani a parancsot. Amíg az udvaron a vérpadot ácsolták, a kínzó kamrában Bisteris vallatta a nyújtóztató gerendára akasztott kapitányt. Két csuklóját a hátam mögött összekötötték, és egy csigán átvetett kötélen felhúzták a magasba. Hol vannak a haditervek? fordított a kapitány elkézott arcába a hadnagy. Biztos helyen! hangzott a tompa válasz. Nem árulod el? vicsorgott Bisteric. Óhír! pillantott a kínzó a vörös-lebernyeges kínzómester újabb fokokat húzott a kötélen. Máté úgy érezte, hogy bolhája, csípője, válla, csuklója menten ketté szakad. Mint az íj húrja feszült a hadnagy előtt. – Nos, hol vannak a haditervek? – emelte meg Máté elkínzott arcát a hadnagy. – Botyán apámnál! Kérjétek el tőle! – <gül> Nevetett alszába elkínzottan, de büszkén a kapitány. Óhér, Intett a hadnagy. Ismét ropogtak Máté csontjai. Hol bujkálnak a cimboráid? Rivaltrá Bisteric. A kapitány megpróbált levegőt venni a torsz helyzetben. Minden erejével tartotta magát, hogy felneordítson ne ordítson rettentő fájdalmában. Ezt az elégtételt ennek a szemét hadnagynak, akit, ha szabad a keze, egyetlen csapással a pokolba küld, nem akarta megadni. A barátaim, suttogta. A hegyekben, a völgyekben, az eldők mélyén, a falvakban, a pusztákon, mindenütt. A hadnagy tombolt. Óér! A kínzó mester ráakaszkodott a kötélre. Teljes súlyával rángatta. Aztán hirtelen a földre toppant, és a kötél karikáját egy falba épített kampóba akasztotta. Nem bírom tovább, uram, lihegte. Bisteris csak állt. Nézte Mátét, akinek arcáról csorgott a verejték, csikorogva zárult össze az ajka, és egy-egy pillanatra, amikor kínjai elviselhetetlenné váltak, beújta a szemét. De csak egy pillanatra. Aztán ismét a hadnagyot nézte. Barna szeme megtelt tűzzel, és Bisteric úgy érezte, hogy ez a tekintet az erejével, a megvetésével átdöfi. Látta, hogy a hóhér is teljesen kimerült. Az ezredeshez indult. Megátalkodott gazember. Úgy állja a kínzást, hogy a hóhér is kidől, jelentette a bárónak. Az ezredes letette pipáját, megrántotta a zubbonyát, és dőfösen az asztalra csapott. No majd én! Majd én foglalkozom vele! Csapta fejébe fövegét, és indult a kínzó kamrába. A hóhérral egy kisé visszvereztette a megkínzott embert. Aztán gőgösen beszélni kezdett. Elérkezett a leszámolás, órája. Most már senki sem menthet meg. Valj be mindent őszintén. Ezzel még segíthetsz magadon. Hol a haditerv. Máté nézte az ezredes savul zöld szemét. Bevallok mindent. Ejtettem elére fejét. Végre, lám csak megjött az esze, intett a hóhérnok a báró, hogy lazítson a kötélen. Beszéljen őszintén, mit akartak? Máté földet érzett a talpa alatt. Szeme előtt vörös és hülakarikák táncoltak. Néhány mély lélegzetet vett, aztán felszegte a fejét és belenézett az ezredes szemébe. Bevallom, hogy önt és minden labancot érdeme szerint akartunk megbüntetni. A könnyekért könnyekkel, a kiontott vérért a vérükkel fognak fizetni a szegény népnek. Hangzottak a kínzó kamrasok gyötrelmet látott bótívei alatt a kapitány elszállnt szavai. Nem harsogta őket, de nem is volt megtörve. Csak mondta, mint ahogy az erős emberek tudják mondani az ítéletet. Még mindig álmodozik? Vagy az agyára ment a nyújtóztatás? <gül> Nevetett gúnyos felháborodással az ezredes. De torkán akadt a nevetés. Kívülről, valahonnan a vár körül, az éjszakába bukó szürkületben hatalmas dörrenések remektették meg a levegőt. Az ezredes nem tudta leplezni meghökkenését. nélkül merett Mátéra. A kapitány most az ezredes szemébe nézett ismét, azzal a tekintettel, amelytől Bisteric hadnagy is megfutott. Megszállott, rebbent meg a báró, és kirohant a kínzó kamrából. A hóhér a hadnagyra pillantott. Kintről újabb lövések dörrenése hangzott. Vigyék a pokolba, hintett Bisteric. Holnap reggel úgyis lefejezzük. A lövések zajára az ezredes, aki csak hamar utolért a hadnagy, a tenkesre néző bástyákra sietett. A spanyol bástya lábától húzódó mocsár szegélyétől, nagy félkörben a vár körül, egészen a göntéri dombik tüzek égtek. Sokan vannak, budjant fel a hadnagyból a félelem. De nem mernek lőtávolságba jönni, vigasztalta a báró. A mocsárból, ahol nem világított tűz, lövés dörlent. Közvetlen közelükben fröcskölt eszét a kőmelvét peremét. Az ezredes hirtelen a földre vetette magát. Az ingoványok felül öblös hang hallatszott. Ezredes! Ha a kapitánynak és araboknak a legkisabb bántódásuk esik, nincs kegyelem! Mintha a kiáltás lett volna a jel, az ezredes háta mögött megkondult az öreg siklósi templom harangja. Kongot, kongot a harang! A mély börtönbe épp úgy lehallatszott a hangja, mint a palota termeibe. Oda reménységet küldött, ide ítéletet jósolt. Amíg a föld felett siklósi bácsi, Juliska és a lóra Rózsa az elkeseredettségtől szinte órák alatt felépült Veronikával így adták tudtára az ezredesnek, hogy fejével felel a foglyokért, és így próbáltak erőt önteni a hóhér vergődő Mátéba. Addig a föld alatt Jakab, Viktor és a fiatal Kárászigábor Gábor lépésről lépésre közelebb jutottak a kapitányhoz. Ők maguk sem tudták, hogy lesz-e eredménye a megfeszített munkának. Mégis verejtékezve bontották maguk előtt a csordakút fala mögött megtalált alagút beomlott szakaszait. Ott a föld alatt megszűnt számukra az idő. Csak sejtették, hogy odafönt eközben bealkonyodott, és a tenkes aljára éjszaka borult. Ők most nem órákat, hanem araszokat és öleket mértek, amelyeken keresztül életet akartak vinni Máténak. A régi alagútnak voltak teljesen éppen maradt szakaszai, de több helyen a föld alatti vízerek elmosták a falazást, és omlásos részek állták útjukat. Ilyenkor előkerült az ásó, a csákány és a feszítővas. Számlálatlanul folytak el a percek, amíg néhány lépést előre vergődtek. Egy négy-öt önyi hosszú omlást ástak ki keserves munkával. A földet a markukban horták el, hogy a szűk föld alatti folyosón helyet adhassanak a következő lapát földnek. Végre ismét jól falazott részekhez értek. Elölment Jakab két összefogott fagyú gyertyával, utána Kárászi Gábor, végül Viktor. Mindjobban neki bátorodva haladtak előre. Aztán Jakab megtorpant. Erős építésű kőfal zárta el útjukat. Ez már a vár! Tapogatta az alagutat elzáró falazást az előrelépő Viktor. Itt volnánk! Sóhajtott Jakab, és jókedvűen pödörte meg a bajszát. Feszítő vasak kerültek elő a hátukra akasztott zsákokból és a gyertyák fényében egymás után bontották ki a kemény habacsba ágyazott köveket. Csattogott a feszítővas. Egymást váltották a szűk helyen, és aki éppen nem bontotta a falat, az pihenőként hordta a követ. Mögöttük húsz-harminc méterre az alagút egyik oldalához helyezték el a várfalból kifejtett szikladarabokat, hogy ne akadályozza őket akkor, ha visszafelé jönnek a kapitányjal, ahogyan remélték. Fáradhatatlanul tépték a bástya alját, gördítették a köveket. Hirtelen moralás hullámzott végig a szűk alagúton. Mi volt ez? Próbált felegyenesedni, Jakab. Megnézem! Indult visszafelé gyertját, tartva Viktor. A két másik férfi önkéntelenül követte. Talán száz méterrel távolabb az alagút, amelyen idáig jöttek, beomlott. Bezárt bennünket a föld! Riad meg Viktor. Négy-öt nap alatt sem tudnánk kiásni ezt a rengeteg földet. Hová hordjuk? Hová teregessük? Vízünk sincs. Elfogy a levegőnk. Megfulladunk. Ragadta el a félelem. Jakab ilyen helyzetben még sohasem volt, pedig százféleképpen járta már körül a halál. De pánikba eső embert nem egyszer látott. Most Viktor riadalmából is ilyesmit érzett. A tisztes polgárember, aki nem szokta meg azt, hogy minden pillanatban veszélyben lehet az élete, a váratlan eseménytől könnyen elveszítheti a fejét. A szegény legény odalépett a mesterhez. Viktor, hát hová indultunk? Csapott a vállára ravaszul hunyorítva. A riadozó mester nyugtalan pillantástól kísérve bökte ki. A várba. Na hát, akkor mi a pokolnak akarsz erre felé menni? Mutatta Jakab. Amikor a vár arra van? A mester tétován állt. Hát vizünk az nincs rántotta előre munka közben hát a mögé tolt kulacsát Jakab. De borunk még akad! Mielőtt Viktorban eluralkodott volna a riadalom, Jakab magabiztos nyugalmával, kedves humorával s három kogy borral elkergette a mester rémképeit. Csak hamar újult erővel marták ki a köveket szikrázó feszítővasaikkal a falból. Egyikük sem mondta a másiknak, hogy miért kétszerezték meg erejüket. Csak később vallották meg, hogy az omlás után már nem csak Mátéért, hanem saját életüket is küzdöttek. A kapitány falhoz láncolva gunnyasztotta félig elrohadt szalmán. Eleinte még hallotta a szomszéd felfelsíró gyerekek hangját, a bátorító, nyugtató anyák halk doruzsolását. De később elcsendesedett a börtön. Csak föntről, a falakon kívülről szólt megállíthatatlanul a harang. Az ezredes szobájában feszült volt a hangulat. Amália fülét befogva kiáltozott. Egbert, roncsanak ki a várból! Fogják el őket! Ez rettenetes! Megbulondítanak! A báró kényszeredetten magyarázkodott. Na de Amália! Éjszaka! Kérem ne üsse bele az orrát katonai dolgokba! Csattant fel. Ki tudja, hányan lapulnak a vár körül? Mi pedig az embereink javát átadtuk a tábornoknak. Csak Helén élvezte a számára rendkívül izgalmas eseményeket. A hintaszékben ült és a harangkondításaira lendült előre-hátra. Közben borzongva ismételgette. Csodálatos, csodálatos. Amália sírógölcsöt kapott, és a medvebőrrel letakalt széles kerevetnek verdeste magát. Egberd, magad jáva! tudom másul, hogy jáva! Tépte a medveszőt zokogva. A báró felpattant, és kirohant a szobából. – Őrmester! – parancsolta az őrszobán rostokoló pityiknek. – Fogja el a harangozókat! A várkaput biztosan figyelik. Ha ott rohanunk ki, észreveszik, és elmenekülnek. Ezért a kápolna mögötti és északi szögletén ereszkedjenek le, és úgy csapjanak rá a harangozókra. – Igenis! – dülleszkedett az őrmester, és indult végrehajtani a parancsot. Vastak kötelet hoztak, és az olasz bástya egyik melvédjére hurkolták. Ezen csúszott le a sötét várfal mellett Picik Örmester és tíz labanc. Óvatosan átkúztak a várárkon, és a túlsó pad bokrai között lopakodtak a tolony felé. Amikor odaértek, Picik Örmester elordította magát. Adjátok meg magatokat! Pisztolyaikat elsötögetve berontottak a könnyen nyíló toronyajtón. Megragadták a mozgó harangkötelet a sötétben, de embert nem találtak. Csak a térdöknél vergődtek puhaszőrű, riadtan bégető birkák. Tüzet csiholtak és elképedve nézték a négylábú harangozókat, akik a kötél végén lengedezve egymást a rángatták a harangkötelet. Mivel azt a parancsot kapta az őrmester, hogy csapjon le a harangozókra és tartóztassa le őket, nem tehetett mást, őrizetbe vette a két riadt és kimerült birkát. A birkák vékony lába kicsúszott a bilincsből, és a riad jószágok lefeküdtek a földre, nem tehetett mást, rárivalt a két mesterlövészre, hogy vegyék nyakukba a különleges foglyokat. Most már a kapu felé indultak vissza a várba. Megadták a jelet. Fentről leeresztették a felvonó hidat, kinyitották a kaput, majd sietve bezárták ismét. Miután a harang elhallgatott, az ezredes diadalmasan simogatta meg Amáliát. Elcsíptük őket! Jöjjenek, nézzük meg, kik a főkolomposok! Már a nagy kapuhajban álltak, amikor az ezredes elé vágódott pityik őrmester. Ezredes úr, alázatosan jelentem, elfogtuk a harangozókat. Hol vannak? Lépett közelebb a báró. Itt! Mutatott a sötét kapuaj felé az őrmester. Báró Eberstein ott csak ritpek és vogeller mesterlövész látta egy-egy birkával a nyakában. Az egyik riad jószág éppen egy marékpisztolygolyónyi bogyót pergetett a kockafejű Vogeller bal mellére. Marha! bődült el a báró! Az őrmester csodálkozva pillantott hátra. Alázatosan jelentem, ez birka! mondta megütközve. Maga a marha! robbant ki az ezredesből, és dühösen indult vissza. Igenis! Rebegte az őrmester tétován. Kintről, a torony felől újra megkondult a harang. Amália köntösét felkapta, s Egbert után. – Eszek a maga dolgai, Egbert! – síránkozott a visszhangzó várodvaron. – Bübájosak! simogatta helén, vogeller labancvállán a letartóztatott birkát. Máté odalent a börtönben, a szellőző résen át hallgatta ezt a jelenetet. Amikor újra megkondult a harang, jóleső leső örömmelege járta át. Megtanulták az emberei, hogy miként adják tudtára a labancoknak erejüket, elszántságukat, és miként mutassák meg jó barátaiknak, hogy együtt éreznek velük. Amint ott a falnak dőlve ezen gondolkodott, furcsa zaj ütötte meg a fülét. Kaparászás, csattogás szűrődött ki a falból, és amikor kíváncsian tapasztotta fülét az erős habarcsal összeragasztott szikladarabokra, ez a neszezés még jobban hallatszott. Aztán kis időre elhalt, és újra kezdődött. Akkor váltotta egymást Jakab és Kárászi. Odafönn zúgott a harang, Bízzál! Bízzál! Idelent a kapitány lassan megemelte összebilincselt csuklóit, és ott, ahol legerősebben hallotta a csattogó hangokat, ráütött a falra a vasbilincsel. Először csak ütögette a falat. Aztán ez a kocogó, csörömpölő ütögetés ritmusba állt össze. Ej, Rákóci népe! Kurucok, előre! mondta a falon kocogott ritmus. Kétszer, ötször, tízszer, és megszámlálhatatlanul verődött a bilincs a falnak, újra és újra kikopogva az erőt adó dallamot. Hely, rákóci népe, kurucok előre! Azokat, akik a másik ódon feszítő vasaikkal öklömnyi és ölnyi sziklákat bontottak ki a falból, megsiketítette saját csattogásuk. De ismét váltásra került a sor, és amíg helyet cseréltek, átadták egymásnak a csorbult szelszámokat, furcsa zajt hallottak. Kocolást. De nem akármilyent. Különös ritmusban sorakozó kocsanásokat. Hallgassatok! Kiáltotta kárászigábor. A három ember a lélegzetét is visszafojtotta. Az előbb hallott hangok megismétlődtek. Jakab neki feszült a falnak, fülét egy termetes sziklára tapasztotta. Fülelt, fülelt, majd a kocogással együtt, amikor ismét felhangzott, mondta a szöveget. Fel, rákóci népe, Kurucok előre! Világították meg alcát a füstölgő fagyú gyertják. Ez ő, ez a kapitány nótája, a kapitányé, ölelte át a tétovázó Viktort. Szinte kitépte Kárászi kezéből a feszítővasat, és most ő verte ki az előbb hallott ütemet, fel Rákóci népe, kurucok, előre. Aztán újra és újra kocogott a feszítővas a sziklán. Sötét volt Máté cellájában, de amikor meghallotta a választ, kifényesedett a kínzásoktól megfátyolosodott szeme. Torkát az öröm szorongatta. Feltérdelt, és újra kivelte a gyönyörű ütemeket a falon. A két öles sziklafal másik oldalán reménykedve hallgatták válaszát. Gyerünk! Csattant fel Jakab. Már nem lehetünk messze tőle. Hányta a szikrát a feszítővas a kövön, csurgott a verejték a három emberről, de ha az ördög illesztette volna össze ezeket a köveket, akkor is széttépik. Múltak a percek, mállott a fal, és a nemrég még riadozó Viktor úgy vált a habarcsot a kövek közül, úgy billentette ki a nehéz szikladarabokat évszázados ágyokból, mintha örök életében kővel és nem fával dolgozott volna. Aztán megcsúszott a véső, és átlökte a habarcsréteget. Nem talált új követ mögötte. Viktor visszarántotta a vasat. Máté, ahogy bilincse, engedte, felugrott. Ki van oda át? kérdezte izgatottan. Hely, ha akkor valaki látta volna, hogy miként önti el a boldogság bugajakabb verejtékes arcát. Megjöttünk, kapitány! Harsukta át az újnyírésen. Máténak, aki jajszó és könnyek nélkül tűrte a kínzómestert és a vallatást, most könyvbe a szeme. Jakab, hogy kerültök ide? Nehezen, de itt vagyunk! Lelkesedett a szegény legény. Viktor nem állhatta meg, félretolt a Jakabot és odanyomakodott a kis réshez. Kapitány, Viktor vagyok, hallod? Suttogta olyan hangosan, hogy beleremegett a szűk alagút boltozata. A megilletődött Kálászi Gábor csak csodálkozva nézte az idősebbek boldogságát. De Mátéa tettek embere volt. Az egymásnak örvendezés pillanatai után nyomban következett a gyakorlati kérdés. Hányan vagytok? Hárman? Válaszolta a szűkrésen át Jakab. Hogyan jöttetek be? A csordakút oldalából vezet idáig egy alagút. Nagyszerű, kiszökünk rajta, és visszük az asszonyokat is. Lelkesedett a kapitány. Alig ha, fűtötte le Jakab. Beomlott mögöttünk, már csak befelé vezethet az utunk. Kiszünet után reménykedve jött a válasz. Nem baj, Jakab, négyen-nyolcszor annyit érünk. Izgatott suttogás kezdődött ezután. A négy kuruc az öklömnyivé tágított résen át megbeszélte mindazt, ami reményt adhat arra, hogy saját menekülésükön túl még hasznosra is váltsák kényszerű helyzetüket. Ezután Jakab és társai ismét munkához láttak, hogy előkészítsék mindazt, amit a másnap reggeltől vártak. Hajnali öt órakor szólaltak meg a körtök, hogy ébresztőt jelezzenek a siklósi helyőrségnek. Odafönt megelevenedett az udvar. Kisváltatva csattant a börtönajtó, lépések hangzottak, és újabb csattanás után kinyílt a kapitány zárkájának ajtaja. Piti körmester lépett be az ezred borbék kíséretében. Ezitten a halára ítélt, mutatott Mátéra. Borotválja meg szabályosan. Ezt kivégzés előtt előírja a szabályzat. Az ezredborbély a szappanos tállal és az övén viselt szelszámaival belépett a cellába. Pityik őrmester távozott, de átadta helyét egy gyalogos labancnak, aki lábhoz eresztett szuronyos puskával örködött addig, amíg a szabályzat értelmében kötelező borotválást el nem végzik. Tíz perc múlva készen legyen. Szólt vissza az ajtóból az őrmester. A gyalogos Labanc tartotta a gyertyát, miközben a borbék kopott szőrű ecsetével erősen kevergette a szappant, hogy illendő habot készítsen a kivételes borotváláshoz. A gyertyát tartó Labanc, ha lehet, hogy unalmában, de az sem lehetetlen, hogy ügybuzgalmában, eközben közben végigkutatta tekintetével a cella minden zegélyt zugát. Amikor az ezred hozzá készülődött, hogy a magasra kevert habot Máté borostás állára kenje, a falon alig arasznyira attól a helytől, ahová a kapitány bilincsre kötött láncát erősítették, öklömnyiukat észlelt az őr. Leeresztette a gyertyát, próbált belesni a lyukon. Álljon csak odébb, szólt a kapitánynak. Lehajolt, hogy a kezében tartott gyertyafényénél lelkiismeretesen megvizsgálja, hová torkol az öklömnyíjuk. Hogy megtudta, vagy sem, arról semmi hiteles adat nincs a császári haditanás levéltárában, mert a következő pillanatban Máté a csuklóját szorító bilincsel akkor átütött a szépreményű reményű labanc hatfi feje búbjára, hogy órák hosszat csak feketeséget látott. Rajta fiúk! Kiáltotta Máté, és a váratlan eseménytől megilletődött ezredborbék kezéből felcsapta a szappanostálat. A dús hab néhány pillanatra megvakította az öreg urat, és amikor néhány pillanat múlva kitörölte szeméből a lúgos kincstári szappan maró habját, az előbb látott egy helyett már négyen álltak előtte. Ez a néhány pillanat elegendő volt arra, hogy Jakab, Viktor és Kárászigábor Gábor áttörjék a gondosan meglazított falat. Jakab csizmatapa volt a faltörő kos, azzal és teljes tesszújjával lökte ki, miközben a másik két ember tartotta a gondosan kivált köveket. A kidöntött kövek helyén nagy űrt átongott. Ide vonszolták a gyertyás Labancot és a megrettent borbét. Nehogy riadalmukban felverjék az örséget, arról jakab gondoskodott. Karikás ostora fanyelével akkor ütött a fejükre, hogy később, fogságuk első heteiben is krumplinagságú Dudolt hordoztak a kalapjuk alatt. Ezután a kapitány gyorsan intézkedett. Viktor öltöz át borbénak, majd Kárászi felé fordult. Te búlj a katona ruhájából. Amikor odafentről újra csattant a zár, és Pityik örmester csosszanó lépései közeledtek, a gyertyás labanc ruhájában már kárá Gábor feszített, a habostál pedig Viktor kezében volt. Piki örmester maga biztosan lépkedett lefelé. Kinyitotta a cella ajtaját, és bepillantott. Arról sincs írásbeli emlék, amit ezután érzett. A gyertyás labanc megragadta a karját és berántotta a cellába. Jakab karikásának bükfanyele ezúttal a szemű hatfi kobakján koppant. Amikor magához tért, összekötözve feküdt az alagút mélyén. Gatyára ingrevet köztetve. A fegyverei és a kulcscsomó, amelyet derékszíjára fűzve viselt, eltűnt. Azzal nyitották kimátébilincseit az alagótásók. Viktor, eredj az ezredeshez, borotvád meg, és közben próbált kilesni, mi van odafent, merre szökhetünk, Hangzott a kapitány utasítása. Ha fog, a tepengéd legyen a fürgép. Fűzte hozzá. Viktor eligazította magán az ezredborbé felszerelését, nagyot köpött a szappanos tába, hogy habot keverhessen, és indult a börtön kiárata felé. Egy pillanat, állította meg Máté. Jakabbal együtt ők surrantak a börtönajtóhoz. Kikopogtak. Az őr, aki az előbb pitik őrmestert bocsátotta be a tömlöcbe, nyitotta az ajtót. Máté megragadta a nyakra valóját, és mielőtt nyikkanni tudott volna, berántotta a lépcsőkre. Visszhangot verve koppant a bükfanyé, ami haszna labanc fején. Megkopasztották, gatyamadzagjait megbügykölték, hogy egymáshoz ért a bokája, aztán bevitték az alagútba. Az ajtó elé, amelyen kis rácsos ablak bocsátott némi fényt a tömlöcbe, a labanc ruhájába bújt kárási állt. Ő bocsátotta ki az ezredborbélyjá változott Viktort. A mester, aki eddig csak a saját képét simogatta gondosan fent borotvájával, most az udvaron keresztül iparkodott az ezredes lakosztálya felé. – Hé, hey, mester, minden rendben van? – állította meg a vérpadon pipázgató hóhér kiáltása. Viktornak majdnem kiugrott az Ádám csutkája az ijedelemtől, de azért visszakiáltott. – Most még az ezredes urat is megborotválom, aztán kezdődhet! Hogy a hóhér ne faggathassa tovább, besietett a legközelebbi ajtón. Az ajtók mögött lépcsők kezdődtek. Viktor felóvakodott az emeletig. Odafönt Té tovább megállt. Az egyik ajtón keresztül dühös kiáltások szűrődtek ki a folyosóra. Hol a ez a borbély? 25 veretek az ülepire! Viktor már érezte a vastagabb felén mindazt, amit az ordítás jósult. Mégis benyitott az ajtón, ahonnan a hangokat hallotta. Maga kicsoda? Fölmet ráz ezredes. A borbé segédje. Torpant meg a kádármester, majd szemforgatva folytatta. Szomorú dolog történt, ezredes úr. A mesteremet megütötte a guta. Magyarázkodott kinyában Viktor. Aguta! Meret rá bombán a báró! Aguta! Tért magához a kádármester! Nagyon dübegurult, és neki is olyan sűrűvére volt, mint az ezredes úrnak. Magyarázkodott tovább. Aztán egy nagyot kiáltott, és orra bukott! Eberstein báró, akit Amália folyvást intett a heves gerjedelmektől, Döbbenten hallgatta Viktor komolykodó szavait. Csak egyet kiáltott, és megütötte a guta? Vált riadta az arca. Így kell vigyázni a drága egészségünkre. Lépett az ezredes mellé Viktor, miközben a hófeérkendőt a meghökkent nyaka köré kerítette. Kérem, én ismertem egy embert ócsárdon, az is így járt. És a habos ecsetet az ezredes húsos képéhez nyomta. Az is! <gül> köpkötte a habot a báról. Bizony! vette elő az ezredborbé dragonyos szakállakon csorbult borotváját Viktor. Aztán fenegetni kezdte egy szíjon. Harmadik napja volt annak, hogy a tábornok vészjósó ígéretek közepette elhagyta a siklós Most ismét erre felé tartott. Weiner főhadnagy csapatait besorolta az eszék felől előre nyomuló hadoszlopba, ő pedig egy szakasz fedezete alatt csiklós felé robogott a függönyös ablakú batárban terpeszkedve. harsányig semmi sem zavarta az útjukat. A tábornoknak az volt a reménysége, hogy az eltűnt haditerv szerint nyugodtan folytathatja a hadműveleteket, hiszen ahhoz, hogy a kurucok hatásos ellenintézkedéseket tehessenek, Legalább 8 napra lenne szükségük. Ez alatt lezajlik a csapatok seregé egyesülése és a döntő csata. Nagy hasánynál puskalövések riasztották fel mélázó gondolataiból. rántotta a függönyt. Két vasas német bukott le a nyerekből. Gyorsabban! Gyorsabban! Fordította ki a hintóból, mert a kopasz hegyoldalból folytatódott a lövöldözés. A távolból, a siklósi várnyitott ablakain keresztül jól hallatszottak a messziről érkező dörrenések. Eberstein báró felkapta a fejét. Most majdnem elvágtam az ezredes úr kedves nyakát, háborgott Viktor a váratlan mozdulaton. Hallotta a puska lövéseket? pillantott fel a báró. Hogy ne hallotta volna Viktor, de mégis azt mondta. Semmit se hallok. És pamacsával tojásnyi szappan habokat nyomott a báró fülébe, hogy ő se halljon semmit. A tábornok hintaja elé fogott lovak hátán csattogott az ostor. Úgy repítették a súlyos batárt, hogy a tisztességben és hadidicsőségben megőszült öreg úr majdnem elharapta a nyelvét. Csak akkor nyugodott meg kissé, amikor közeledni látta a siklósi egy borotválkozás nem tarthat örökké, és Viktor is elérkezett ahhoz a pillanathoz, amikor lekanyarította a báró kötözött kendőt. Még össze sem hajtogatta, amikor Bisteric hadnagy rontott be az ajtón. – Jön a tábornok úr! – lihegte a tükör előtt alcát simogató bárónak. – A tábornok úr! – fordult a hadnagyhoz az ezredes. Az ő hindója közeledik. Priadó! Fegyverbe! Priadó! kiáltotta az ezredes, és meg sem várva a hadnagyot, cifraházi köntösében rohant az udvarra. Bisteris csak a kápolna előtt érte utol. Fegyverbe! Fegyverbe! harsogta az őrség felé. Ahogy a reglama előírta, fegyverbe állt az őrség a körtös két rövidet köpött és szájához illesztette a résztrombitát. Amikor a tábornok hintaja rágördült a felvonó hídra, harsogva szólalt meg a díszjel. Amíg a levegő remegett a résztrombita hangjától, a labanc ruhába bújtatott kárásiat a apró ablakába suttogta. Vigyázzatok! Készüljetek! Érkezik a tábornok! Az erősen vasalt tölgyfajtó mögött pádducként feszült bugajakab. A hintó becsattogott a kapubástyába, majd a szélesból éves várkapunk gördült keresztül. Most kiáltotta Kárászi, és kitárta a tömlec Az ezredes, akit néhány pillanat alatt díszruhájába öltöztettek, feszesen harsogta a szabályzat szerinti vezényszót. Tisztelegj! A hintó ekkor ért a ajtó elé. Jakab, mint a zsákpányra vetődő farkas, a batár ajtaja felé dobta magát. Kárászi a ugrott. Nemrég még sziklákat bontó feszítővasával akkorát ütött alabanckocsis fejére, hogy az nyekkenve bukott a várodvar tégláira. Az ezredes és az őrség tisztelgett. A kürtös fújta a tábornoki díszjelet, miközben a hintó a feszesen álló báró előtt visszakanyarodott, és széles ívben a még mindig nyitott várkapu és lebocsátott felvonó híd felé tartott. Amikor a siklósi várparancsnok az Eberstein bárók másodszülött sarja magához tért, már ismét nagy harsány felé porzott a tábornoki batár. Igaz, a személyzete némileg megváltozott. A gyeplőt kárászigábor Gábor markolta. Mellette aléltan feküdt alabanc kísérő. A feszítő vas másodszorra az ő fején koppant. Oda bent, a himbálózó hintó mélyén a tábornok nem egyedül terpeszkedett. Váratlan vendég ragadta meg a siklósi vár széles kapu aljában, és a főülésről úgy vágta oda a szolga ülőkére, hogy pillanatogig nem tudta, mi történt vele. Amikor magához tért, vastag pisztolycső nyomódott a mellének. Egy kék inges, kék gatyás legény szorította. Meg ne kanjon kedves uram, mert kénytelen szétlőni a tisztelt szívét, suttogta a kék gatyás. A pisztoly úgy nyomta a tábornok melcsontját, hogy levegőt is alig kapott. Hápogva mutatta üres tenyerét, miközben a váratlan utitás néhány mozdulattal végig tapogatta, és elvette tőle azt a dupla csövű kis pisztolyt, ami Sturc fegyvermestertől, Bécs legkiválóbb fegyverszakértőjétől vásárolt. Hová visz engem, tisztelt uram? kockáztatta meg a kérdést a tábornok. Jakab látszólag egykedvűen mondta. Kocsikázunk! Rét a kocsikázunk, tábornok uram! Kárászi odafönt a bakon, hol jobbra, hol balra húzta a gyeplőt. A díszes batár úgy kanyargott az úton, mintha részeg lenne. A negyedik kanyarnál hiába kapaszkodott a hátul álló két fullajtár, a kerék kissé az árokba kapott, és a két szolgalabanc úgy huppant az árokba, mintha paritjával hajították volna oda. Elrabolták a tábornok urat! térítette magához Bisteris hadnagy hangja eberseny ezredest. A báró felolcsúdott az érthetetlen látomásból. A börtönajtó addigra ismét zárva volt. Helabolták! Hadnagy úr! Utána! Mindenki utána! fordította a toporzékolva. Bisteris hadnagy rohant a lovakhoz. Saját dragonyosaink évül magához intette a vértesek örmesterét. Katonák, utánam! Kiáltotta megemelkedve a nyerekben, és a mögötte csörtető csapat élén kirobogott a várból. Amikor az utolsó lovas is átdobogott a felvonó hídon, harsogva parancsolta. Kapukat bezárni! Erre teszelni! Kapukat bezárni! Döngve csapódtak be a vaskapuszárnyak. Csikorgott a felvonó lánca. Miután a báró meggyőződött a kapu gondos bezárásáról, sietett vissza a belső udvarba. Hol az őrmester? Az őrmestert ide! Kiáltotta a vérpadon öldögélő hóhírnak. A börtönbe láttam lemenni utoljára. Átfel tisztelettudóan a vörös csukjás hóhír. Futás a börtönbe! Az őrmester azonnal jöjjön a szobámba, parancsolta a báró, és felsietett az emeletre. A hóhér sietve indult a börtön felé. Már messziről kiáltozta. Őrmester! Az ezredes úr hívatja! Hangja lehallatszott a börtönbe, ahol a kapitány szeliden nyugtatgatta az asszonyokat. Maradjatok csendben, kedveseim! Még egy-két kérőt lecsapunk, aztán kezdődik a lakodalom. Mivel a tábornok elrablása után Máté nyomban becsükta a börtönajtót, maga az ezredes sem volt biztos abban, hogy honnan ugrottak elő a támadók. Azért hívatta az őrmestert a hóhérral, hogy ellenőriztesse, megvan-e még a tenkes kapitánya. A köpenyes ember kinyitotta a börtönajtót, és tétován lefelé indult. Örmester! Örmester! Kiáltotta bizonytalanul a kongó tömlözbe. Az ezredes úr hívatja! Ez volt az utolsó szava. Máté keményet ütött a hóhér csukjára, a kínzómester nyikkanás nélkül összecsuklott. Kirajzottak az asszonyok a cellákból. Miután megkopasztották ruháitól a hóhért, behajították a rács mögé. Máté magára öltötte a hóhér lebernyegét, fejére húzta a csukját, amelyen csak két lyuk volt a szemek számára. Fentről ismét nyikorult a börtönajtó vasalása. Az asszonyok visszarebbentek a cellák rejtekébe, de csak Viktor érkezett két labanc puskával a vállán. Elemeltem őket, mondta, a mind váló tisztességes polgár. Már indultam érted! Fogadta Mátia a mestert. Rádbízom az asszonyokat. Itt a kapu alatt áttörtök a szemben levő folyosóra. Annak a végében van a fegyverraktár. Leveritek a zárat és felfegyverkeztek. Azután megrohanjátok a kapuőrséget. Aki ellenáll, nincs kegyelem. Megértettétek? Halkzsivajgással válaszolták. Megértettük, kapitány. Akkor én most indulok az ezredeshez, húzta arca elé a csukját Máté. Felsietett a lépcsőn. Derekán már ott volt piti örmester nehéz, dragonyos kardja. Kemény számadása volt a báróval. Az emeleti folyosó ablakából pillantott ki az ezredes, amikor Máté a hóhér ruhájába öltözve megjelent odalent. Hol az örmester? Meddig várjak még? Kiáltotta. Máté látta, hogy amíg a börtönben bajlódtak a hóhérral, addig a vérpad körül összegyűlt nyolc labanc katona. Ezeket el akarta távolítani a számadás színhelyéről. Ezredes úr! Ezredes úr! Nagybágan odalent! Kiáltotta föl az ablakba könyöklő bárónak. Mi történt? Lázonganak az asszonyok! – Öt ember induljon oda, a többi mellettem marad! – kiáltotta az ezredes. – Azonnal megyek én is! – Jöjjenek utánam! – intett a hóhér albancoknak. A két mesterlövész és a három gyalogos labanc futva indultak már nyomába. Viktor a börtön ajtórésén át hallotta, és leste mindezt. – Hújjatok el! – suttogta az asszonyoknak. A kapitány sietett le elsőnek, mögötte az öt labanc. Egyenesen éjszakai cellájába vezette őket. Kinyitotta az ajtót, és az alagút felé tátongó lyukra mutatott. Oda nézzetek! Erre szökött meg! Amíg a labancok a cellába óvakodtak, megjelentek mögöttük Viktor és az asszonyok. Minden labancra három is jutott. Többen nem fértek hozzájuk, pedig a többinek is volt mit visszaadni nekik. Máté csak arra ügyelt, hogy puskáiktól és lőporuktól kopasszák meg a labancokat. Aztán a vézőfejű hat fiakat behaigálták az alagútba. Hét puskájuk volt már raboknak. Máté tudta, hogy minden bizonnyal leérkezett már az udvarra az ezredes. Meglazította hüvejében a kardot, és ismét elindult. A báró már a vérpad mellett várta három labancsal. A kapitányt lépésről lépésre nagyobb tűzt töltötte el. Még csuklóján érezte a kínzóbester kötelének nyomát, arcában érezte az ezredes parfümös leheletét, ahogy tegnap este, amikor ő a gerendán lógott, hozzáhajolva gúnyolta. Mi történt odalent? Lépett eléje a báró. Ez a Labanc katonákat is érdekelte. Odafigyeltek. Máté lehajtotta magáról a öltönyt. Ütött az órád, ezredes! Rántotta ki a kardját. Eberstein báró hátra ugrott. Mit akar? Fulladozott riadtan. Leszámolni, ezredes! Rohant rá Máté. A tenkes kapitánya! Lőjétek le! Üvöltött menekülve a báró. Az egyik labanc fegyveréhez kapott. A pincehajtó réséből lövés dörrent. Viktor jól célzott. A másik két labanc hiába kereste puskáját. Az övéket emelt el a megkurucosodó mester. Kardjuk után kaptak. Akkor már az ezredes is magához tért, és kivont karddal ugrott Máténak. A kapitány felpattant a vérpadra, és felülről csapdosta a labancokat. Majd a kápolna melletti átjáró felé hátrált, hogy az utána nyomakodó ezredest és a két labancot elcsalogassa az udvarból. Ez fontos volt, hogy az asszonyok kitörését ne vegye észre senki. – Utána! – harsukta az ezredes, és a két labancsal bőszülten tört Mátényomába. A kápolna mögötti térségen csaptak össze ismét. A kapitány lépcsőfokról lépcsőfokra húzta maga után követőit. Most már nyugodtan vívott, higgattan, módszeresen fárasztotta öldözőit. Éles ülemek hallotta az asszonyok hangját, tudta, hogy elindultak. Most hirtelen ő ment támadásba. Az egyik labancot lesújtotta. A nyomorult ordítva buk vissza a lépcsőn. Az ezredes megrettent. Vissza! Liegte kísérőjének, és sietve hátrált az átjáron keresztül az udvar felé. Máté állandóan a sarkában volt. A báró beugrott az ajtón, és az emelet felé igyekezett. A kapitány tudta, hisz törzsérként járt már az ezredes szobájában, hogy ott sokféle díszes és veszedelmes fegyvert tartogat a báró. A lépcsők kanyarulatánál érte utol. Most már az ezredes nem térhetett ki az összecsapás elől. Máté egy ügyes fordulattal csak visszautasította a vágást, majd ő hátrát a bőszülten döfködő ezredes elől. A parancsnoki lakosztály folyosóján Amália ájuldozott és helén kíváncsiskodott. Máté kardala kezében állta el az ezredes útját, aztán egy derekos csapással a padlás felé kényszerítette. Az ezredes lühegve hátrált. A kísérő labanc ugrott Máté felé. – Kisöcsém! – urjantotta a kapitány, és akkor átcsapott a fickóra, hogy az a legközelebbi ajtóba bukott. Ameddig a labanc riadtan feltápászkodott, Máté kifújta magát. Maga most üldlőmester? Vagy kapitány? Hallott egy női hangot, miközben újjak érintették meg a vállát. Nem veszthette szem elől ellenfeleit, mégis odapillantott. pillantott. Helén kíváncsi arcát látta. Paraszt vagyok! Csattant fel! Paraszt? Csodálkozott a karcsú dáma. De Máté ezt már nem hallotta, mert az ezredes után a padlás feljáróba besuranó labanc után lódult. Odafönt nem sokáig tartott a küzdelem. A labancot másodszor is megcsapta. A jobbsósra született fiatalember belebukott a konyha körtőjébe. Kezét-lábát törve zuhant lefelé. Az ezredes egyedül maradt. Gerendáról gerendára ugrálva menekült Máté elől. A padlásnak a kapu felé esőszögletében egy kisebb helyiség volt elrekesztve. Ide ugrott be az ezredes. Magára rántotta az ajtót, de a kulcs kívülről a zárban maradt. Máté megpróbálta benyomni az ajtót. Belülről Retes csattant. A kapitány megállt. Lentről az udvarról, és a kapu felől felhangzott az asszonyok zsivaja. Egy pillanat alatt úgy döntött, hogy most fontosabb az asszonyokat segíteni, mint ezt az amúgy is megvett kutyát agyonütni. Ráfordította a kulcsot az ajtóra, zsebébe csúsztatta és sietett az udvarba. Amikor odaért, már javában folyt a küzdelem. A fegyverraktárból szerzett puskákat a képzetlen asszonyok csak bunkónak használták, de annak derekasan. Különösen, ha egy-egy labancban felismerték azt a zsiványt, aki az előző napokban kihajtotta őket otthonukból és a várba terelte. Ilyenkor nem volt írgalom. A bőszült asszonyok feltörtek a gyilokjáróra. A kapuőrség lőni próbált, de ekkor furcsa támadást kaptak. A gyerekek, akiknek nem jutott fegyver, vagy éppen nem bírták el, Kossárszám hordták a pincéből a tököt, a krumplét, a tojást. A célzásra emelkedő puskák felé sortűz zúdult, és bárhogyan kiképezték azt a gyalogost, ő sem tudott pontosan lőni, ha a szemek közé csattant egy szép nagy tojás. A tojászápor, a tökbombák, a krumplikartács megzavarta őket. A zavarnak ez a néhány pillanata elegendő volt ahhoz, hogy az asszonyok lecsapjanak rájuk. Ütötték, tépték, aki még próbált ellenállni. Máténak kevés dolga volt, amikor odaért. Viktor diadalmasan elkiáltotta magát. Itt a tenkes kapitánya! Adjátok meg magatokat! Arsogott Máté hangja. A kapuőrség még talpon álló néhány tagja reszketve ejtette el a fegyvert. Az asszonyok csak most tüzesedtek bele a harcba. Ne bántsátok őket, intette a nekivadult menyecskéket Máté. Börtönbe velük, de előbb kutassátok ki őket. Minden fegyvert elszedni. A börtönök felől visszaérkező asszonyokat Máté két részre osztotta. Egy kisebb csoportot a kapunál hagyott, azzal a parancsal, hogy figyeljék a vár felé vezető utat, és bármilyen mozgást vesznek észre, nyomban jelentsék. A nagyobbik csoportnak ő állt az élére. Velük együtt kutatta át a várat. Belőlük állított őrséget a börtönök elé. Amíg a váron belül ez a különös csata tombolt, Bisteric hadnagy és lovasai erősen a tábornoki batár nyomában voltak. Jakab tudta, hogy a hintó elé fogott, és az idevezető úton elfáradt lovak nem bírják az iramot az öldözőkkel. De abban reménykedett, hogy azok a puskalövések, amelyek idefelé nagy harsány táján köszöntötték a tábornokot, siklósi bácsi fegyveresei voltak. Hát a mögött már lőtávolba értek a laban lovasok. A hintó körül fütyültek a golyók, de Jakab most fontosnak tartotta, hogy rágyújtson az ünneplős pipájára. Részint, mert ritkán fordult meg ilyen előkelő társaságban. Részint, mert megfordult benne a gondolat, hogy hátha most gyújt utoljára pipára ezen a sanyarú földön. Ha beérik az üldözők, akkor úgyis csak a más világon fújhatja ki az evilágon szívot szívott füstöt. A lovasok pedig közeledtek. Már a hintó mögött csattogott a meghajszolt állatok patája. A tábornok reménykedve mondta. Érdekes hangok ezek, kuruc uram! Érdekesek! Fújta ki a füstöt Jakab. Aztán mielőtt újabbat szippantott, odavetette a tábornoknak. Csak abban ne reménykedjék, Kend, hogy túlél engem! És hogy ne legyen kétsége efelől a szemben ülőnek, Kényelmesen megmarkolta a vastag csövű pisztolyt. A szegény legény hallotta, hogy a lovasokat már csak néhány ugrás választja el a kocsitól. Megemelte a pisztolyt, meglazította a drótsúdarú karikást. Elsőnek bisterisz hadnagyért a batár mellé. A többiek elébe vágtak. Megragadták a lovak kantárját. A hintó zökkenve megállt. A hadnagy felrántotta az ajtót, és buga felé lőtt. Jakab idejében elhajolt, de a golyó az ünneplős pipát találta. A pipám! ördült fel iszonyatosan a szegény legény, és megragadta a hadnagyot meg a tábornokot. Mint a zsákot, vonszolta maga után a két labancot, amikor kiugrott a hintóból. Várta, hogy kardot sújtanak rá, labancok rohannyák meg. De azt tudta, hogy halálában is lesz annyi ereje, hogy ebbe a két tiszbe belefolytsa a szuszt. De nem sújtottak le akartok. a kardok. A hegyoldal felől dörögtek a puskák, és a vasas németek egymás után buktak le lovaikról. Először a lövések irányába fordultak, de a vasas németek őrmestere már a nagyfalusi útra merett. Menekülés! Menekülés! Üvöltötte rettegve. Volt is miért. Az erdő mögül a tömegben, hibontott zászlóval jött a brigád. A zászlóról, a szárnyként lebegő farkasbőrökről és az eszeveszett hújjogásról azonnal megismerte Béri Balog Ádám brigádját. Előszáguldott pazonyi Jancsi az őrcsapattal. Mellette voltak is kis Eszterhai, az okos Bársony Imre és a többiek. Mögöttük magasodott az első század élén a hatalmas Dújmovics hadnagy. A robajlás fölött hangzott öblös hangja. Szorítsd a labanc anyját! neki nagyon! Biztatás nélkül is így volt. Elsőnek Pazonyi értel el a labancot. Volt egy vágása, kettőt perdített feje felett a széles fringával, és úgy húzta rá. A vasasok örmesterén kezdte. De ott volt akkor már az okos bársony is. Azóta sem lett pap belőle, de amit valaha tanult, most is úgy csinálta. Az atyának és a fiúnak nevében Neszelabanc! is sem volt rest. Ha ritkán is borotvált a saját szakállát, most szaporán borotvált kezében akard. A csata nem sokáig tartott. Két dragonyosnak sikerült elmenekülni. Huszonhét gazdátlan ló maradt. Harminc megszabdalt vasas és dragonyos gyalogos támogatta egymást, amikor elindultak siklós felé. Jakab összeülelkezett a szekszádról ismerős pazonyival. Hely, komám! A legjobbkor jöttetek! Még kénytelen lettem volna meghalni, ha egy kicsit késtek. A hegyoldal oldal felől ismét lövések hangzottak, de nem fütyültek körülöttük a golyók. Helyette puskát lengetve szaladtak lefelé Siklósi bácsi, Juliska, Veronika, Rózsa és vagy hat parasztember. Mikor körvendezték magukat, Dujmovic nagy intett a dobosnak. Sorakozó. A dobok megperdültek, felharsantak a tárogatók, és az előbb harcoló csapat harci vonuláshoz sorakozott. Az érre ismét pazonyék ugrattak, de ott volt közöttük Buga Jakab is, aki nyomban kölcsönvette vette az egyik halott Labanckin stári lovát. A tábornokot Siklósi bácsiék vették gondozásba, és odaültették, ahol még soha életében nem ült, a hintó bakjára. A párnázott üléseket Juliska, a két lány, meg a puskás parasztok foglalták el. Bisteris hadnagyot harmadnap agyöpöm maradt vasas németekkel együtt temették el. Azt mondják, bársonyimra adta fel neki az utolsó kenetet egyetlen csapással. A kapu figyelő asszonyok gyors lovasok közeledését jelezték. Máté még nem látta az egyenruhákat a portól, de a közeledők alakzatából felismerte őket. A kiáltotta boldogan. Az előcsapat a várhoz ért. Lőtávolságon kívül megálltak. A kapu fölött még mindig a kétfeűs sasos császári zászlót lengette a szél. Máté is csak most vette észre, hogy erről megfeledkezett. Átlépett a melvéden, és egyetlen suhintással lehasította a zászló nyelét. Ez a kapitány! Rikkantott nagyot Jakab, és parancsot sem várva a kapu felé ugratott. Csikorogva ereszkedett le a felvonó híd. Döngve nyílott a kapu. Elsőként Jakab robogott be a várba, utána az őrcsapat. Volt ölelkezés, öröm. Dujmovics hadnagy jelentkezett a kapitánynál, majd elmondta, hogy a kora reggeli órákban az eszék felől közeledő, és mit sem sejtőlebanc hadoszlopokat a botján generális által küldött két lovasezreddel együtt, béribalog Ádám vezetésével szétverték, megfutamították. Az ő csapatukat közvetlenül a csata után irányította a siklós alá a brigadéros, aki dandárra növekedett seregével siklóson keresztül a szederkénynél lévő csapatok segítségére száguld. Azt remélik, hogy még a délutáni órákban, de lehet, hogy holnap hajnalban a vár felől érkező labancokat is megcsaphatja. Éppen itt tartott a hadnagy a jelentésben, amikor az asszonyok és a kapu körül összeverődött előcsapatbeliek hangos vivátozásba kezdtek. A vár felé kanyarodó úton tizenkét dobos verte, tizenkét tárogatós fújta a rákóczi nótát. Szép sötét pejlovon érkezett a brigadéros. Mögötte a zászlótartó tartó kezében csattogtatta a megélénkülő szél a rákóci zászlót. Helén a furcsa dallam hatására teljesen megmámorosodott. Lesietett az udvarra, és ahogy bőszok nyája engedte, futott a kapu felé. Amikor odaért, akkor szállt lóról béri valogádám. Máti eléje lépett. Brigadéros uram! Kezdte büszkén. A hadi szerencse! és ezeknek a derék asszonyoknak az elszántsága kezünkre adta a sikló sivárat. Véri Balog Ádám megölelte Ekemátét. Fiam, a Adi szerencse csak azokat látogatja meg, akik jól megmarkolt karddal várják. Ismét felhangzott a vivát, megszólaltak a tárogatók. Ekkor fűsiketítő kiáltás hangzott. Egbert! Sikoltott a padlás ablak felé mutatva helén. Valamennyien arra néztek. Eberstein báról küzdött odafönt egy kisebb puskaporos hordóval, amelyből már sistergő kanó szlógott ki. Máté kiragadta a puskát a legközelebb álló kurucz kezéből. Lőtt. Hatalmas robbanás verte szét odafönt a cserepeket. Az eloszló füstből egy széles aranyszegélyű ezredesik alap hullott a bástyán állók közelébe. Amikor felsiedtek a padlásra, csak ruhafoszlányokat találtak az Eberstein bárók másodszülött fiából, aki nem is olyan régen még egészen másként képzelte el sorsának alakulását. Amikor hallotta, hogy az öt üldöző kapitány rázárta az ajtót, tudta, hogy nincs menekülés. Az erős ajtó zárva volt, az ablakon nem mászhatott ki. Számot vetett életével. A rajnai fronton még dicsőséges csatákat vívott a franciákkal. A titokzatos birodalmi gróf ennek jutalmául adta meg azt a lehetőséget, hogy siklós várát és a körülte húzódó 50 ezer holdas uradalmat megszerezhesse az Eberstein bárók másodszülött ágának. A feladat sem látszott veszedelmesnek. Kiképzetlen paraszt kellett szézzúzni, és a török háborúk poklából éledező, elnyomorodott lakosságot a császár hűségére kényszeríteni. Az első győzelmes csatában még érezte, hogy közeledik a pillanat, amikor fejére teheti a tollas tábornoki alapot. De a csata végén a sebesült brigadéros üldezése korsósába agaszkodott egy lázadást csinálta kapitány. Egy paraszt. Azóta minden ellene fordult. Tudta, hogy ha most átadja a kardját, tisztességes fogságba kerül. De ismerte annyira az udvari haditanácsot, hogy azt is tudja, Mindazokért, ami vele itt történt, és a vár elvesztése miatt örökké kegyvesztetté vált Bécsben. Ezután már barátja, sem ismerőse nem lesz soha senki. Még élt, de a császári hadsereg számára már halott volt. És mindezt annak a parasztnak köszönheti, akit odalent ölelgetnek hasonszőrű társai. Ennek az önök parasztnak. Bőszült, örjöngött gyötrelmeiben. Tudta, hogy ebben a kamrában el van rejtve egy kisebb hordó puskapor. Arra az esetre, ha az ostromló ellenség betör a kapu bástyába. Most úgy vélte, itt a pillanat. A kanóczkisé hosszabb volt. Amikor meggyújtotta, számolni kezdte a másodperceket. Nem akarta túl korán dobni, mert akkor valamelyik vakmerő kuruc esetleg kitépi az égő kanócot a puskaporból. Elkésni sem akart, hiszen ha a levegőben robban, és nem a bástya körbe zárt ölében, sokkal kisebb lesz a hatása. Ekkor tette fel a párkányra, ekkor pillantotta meg helén. Utolsó mozdulatát akasztotta meg Máté lövése. A brigád két órás pihenő után tovább száguldott szederkény felé. Béri Balog Ádám úgy rendelkezett, hogy amíg botján generális véglegesen dönt, Eke Máté parancsoljon Siklós várában. Négy napulva érkezett az öreg apó. Akarsz-e a Siklósi várkapitány maradni, fiam? kérdezte Mátétól. Generális uram! válaszolt kis töprengés után Máté. Nem az én természetem, hogy várjam, amíg eljön hozzám Alabanc. Engedje meg, hogy ismét beléphessek Balogádám brigádjába, ahol én mehetek az ellenség elébe. Három hét múlva, amikor a Bécsi udvarban hálom rebegtek Herberwil császári generális zsibói diadaláért, amit a gróf forgács Simon által vezetett kuruc sereg fölött aratott, lármaharangok vészjeleit hozta a külvárosok felől a szél. Botján seregei addigra végig hömpölyögtek a Dunántúlon. A bakonyban és a somogyi erdők rengetegeiben meghúzódó kurucok özönlöttek zászói alá. Nyolcezer emberrel kelt át a Dunán, de a lajtánál már harmincezer elszánt harcosa volt. Szent Gotthárnál széttépte Heiszter Hannibá gróf seregét, majd a Labanc Páfi János gróf hadait verte ki az országból az öreg apó. Ekkor küldte át Balogádán brigádját alajtán. Bruckban, Wienernajstadtban retten vezálták be a városkapukat. Féreverték a harangokat, riasztó lövések dördültek a nagytorkú ármamozarakból. A darsatti vasas ezred, amelyet a főváros védelmére rendelt az udvari haditanács, Bécs külvárosáig hátrált a nekivadult kurusság elől. Az új uralkodó, első József császár hiába küldte parancsait az udvari haditanácsnak, és hiába fenyegetőzött a titokzatos birodalmi gróf, egész télen a burk falai között rostokolt a császár. Ekemáté nem várta, hogy jöjjön a labanc, az ő zászó alja állandóan ott rajzott Bécs körül. Itt történt, hogy miután botján generális parancsára Amáliát és Helént túszként őrzött magyar asszonyokért kicserélték, egy téli napon a rejtelmes birodalmi gróf kíséretében Ludviggal, Helén férjével, Bécs bástyáiról a dalmstati vasasokkal vaddalkozó kurucokat távcsövezték. – Mi az? Sikoltott fel hirtelen helén a távolban küzdők felé mutatva, és távcsövét a birodalmi grófnak nyújtotta. Kicsoda! Vette át a távcsövet a gróf. Hirtelen felbukkanó kurusz csapat vágtatott a vasasok oldala felé, élükön egy zömök kapitány száguldott. A tenkes kapitánya! Magyarázta izgatottan helén. Tehát ő az? Nézte a titokzatos birodalmi gróf alovával összenőve hajrázó kurocot, majd kissé megértően pillantott a gyászruhás Amália felé. A kapitányék rohama úgy megtaszította a damstatti vasasokat, hogy megsemáltak a város városkapuig. Ekemáté nevét még sokszor emlegették a labancok. De a siklós környéki nép számára mindig csak a tenkes kapitánya maradt. Vége! Pelolvata kukus 8